Це дім його батьків. Він дістався йому в спадок. Гадаю, в житті кожної порядної людини настає момент, коли треба платити борги тій землі і тому народові, який тебе виростив. Це, звісно, теж ідеалізм. А проте ліс чернів темною стіною і вже затуляв півнеба. Я виїхав на рівнішу дорогу і, притиснувши акселератор, тримав його, допоки за бічним шклом почали мегатіти дерева. «Гайдамацький ліс», – обізвався я, вилазячи з авто, щоб підняти шлагбаум. Колись за часів Каліївщини тут стояв табором славетний гайдамацький отаман Гнат Неживий. А тепер, бачите, всяка партійна радянська наволоч. Я весело глянув на дівчину і підморгнув. Що ж, Люба Панянко, будемо починати роботу, га? По той бік стадіону палало багаття. Через кільчасту сітку з огорожі добре було видно темні силуети, які метушилися на тлі вогню. Нижче, в долині, шуміла річка, і певне, там хтось купався. Шубовскання і рев чутно було аж сюди. «Завдання втямили?» – пана Люля муркнула щось незрозуміле. «Повторіть», – зажадав я суворим тоном. «Обігнути стадіон», – обізвалася вона по хвилі, – «наблизитися до об'єкта». Провадити спостереження, не виявляючи своєї присутності. Добре, похвалив я її. Для початку добре. Незлецьке, люба панянка. Головний об'єкт – холоденка. Не знайдемо на нього якогось компромату, то вся наша робота піде собаці під хвіст. Не інакше. А компромат має бути. Вони прихопили з собою пенервожатих із сусіднього табору. І, гадаю, не заради гарних оченят. «Псів тут держать?» – перебила мене пана Льоля. Я скривився. «Щось таке Стас наче й згадував, але мимохідь. І крім того...» «Ні», – сказав я нарешті. «Ні, здається, нема. Точно нема. До речі, не згубіть фотоапарат». І позатим я завагався, але говорити треба було все одно. «Майте на увазі, в таборі знають, що ми поблизу». «Ну!» – відчливо здивувалася пана Льоля. Руки в неї аж свербіли до роботи. Тож зупинити її не змогло б ніщо. «Ви щось помітили?» Я покрутив головою. «Відчуття! Відчуття в мене таке, знаєте, кепське відчуття. Добре хоч більбонського прихопили. Принаймні машина буде під охороною». «Зрозуміло!» – знову перебила вона, холодно блиснувши очима. «Мені вирушати чи як?» Я мовчки кивнув. Дівчина пригнулася, не кажучи більше ні слова, щезла в пітьмі гнучка і звинна, мов пантера, у своєму чорному тренувальному костюмі, який щільно обтискав її зграбне, треба сказати, досить рельєфне тіло. Кадри, подумав я, скрушно хитаючи головою, підростаюче покоління. Ще один клопіт на мою шию. Переживай, щоб це створіннячко не влипло до якоїсь халепи. Ніч стояла, хоч писок дай, така чорна та безмісячна. Нечутно ковзаючи в пітьмі, я почав скрадатися по під далі й далі, аж урешті трапив на діру, проліз у неї і на якусь мить закляк, задерши голову і принюхуючись, мов пес. Пахло травою, димом от вогнища, із річки тягло скаламученим мулом, рибою і ще чимось, а понад річкою телесувалися. Ну, на Зарванській вулиці чути було їй Богу. Теє кодло утворило хоровод і тепер стрибала до круг вогнища, плещучи в долоні. «Василіса-попка, Василіса-юбка! Василіса, ти моя, сізая голубка!» Ревли вони, як бугаї. Типовий пікнік, подумалося мені. Масовий виїзд совків на природу. Два притопи, три прихлопи. Я звівся на ноги, перебивши лужок, шаснув за ріг найближчої споруди. Це був мисливський будиночок, так званий мисливський будиночок, зведений у стилі швейцарського шале. Стас обмовився, що самі тільки будматеріали влетіли райверконкому в два мільйони, а ще ж меблі, інтер'єр, а килими ручної роботи, по якій їздили, здається, аж до туркменії, щоправда, стас багато чого й не знав, хоч би й того, що цей дім зафіксований на знімках, які я знайшов у сейфі сенсея і що, судячи з них, тут має бути підвал. Я спустився цегляними сходами, які вели під будиночок, і добув адмички, і ржаві залізні двері глухо задудніли,